Oogendstilte waar dominee Eric Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy dagelikse oogendboodskap aan on ons lever en dan luister ons ook na pastoor Desmond Wessels van Randfontein wat op weekstaoogende vir ons sy stap dier die Bijbel lever dit is die Bijbelstudie en dan ook sy gedachte van die dagelikse ons beesten, wat vir altyd sal blij staan, hy miskerrel, ek een meest wat en geloof nou te waan, hy is ons schuilen, hy is ons wapen, hy is die randst Groets jullie allemaal in die wonderlijke naam van Jesus op die geseene fantastische lekker donderdagavond en welkom bij vanavondse so Stapte die, die Bijbel, ons is vanavond in Job 33 En vanavond sien ons dat Elio het respect vir Job, ons sien het in die eerste gedeelte, hy praat met Job en hy sê, luister na al my woorde, my woorde kom uit die oprechtheid van my hart Dit wat ek spreek is syver en hy verwees dan aan sy lippe toe En hy sê, my woorde kom uit op van my hart, so hy sê dit twee keer, om vir Job te sê, dit wat ek nou gaan sê, moet jy weet, kom in waarheid. Hy sê, die geest van God het my geskapen, sy asem en my lewend, en dan in vers sê, sy, kyk die God staan ek in die selde verhouding as jy. So daar kan jy sê, dat jy hoe weet van Jobse verhouding met God. So hy sê dat ek is op die selle plek in my verhouding met God is waar hy is. En daar met die woord, hy sien ons die respect wat hy weer vir jy opwees. En hy sê, kyk, vrees vir my hoef hy nie te, te beangstig nie. My las op hy sal nie zwaar wees nie. So Hoekom sê hy dit nou vir jy op? Hy sê dit vir hom, want hy het gehoor hoe Jobse vriende met hom gesels. En hy het gesê dat ek gaan oprecht uit met jou omgesels. Ek het die selle verhouding met God is wat, as wat wat hy het. En, en, en dit wat ek met jy kon praat is sywer en ek ga nie alas op jy sit nie. En dan sê jy jou vir Joop, hy sê maar ek wil net, ek het gehoor van die dinge wat jy gesê het. En wat jy gesê het, jy het gesê dat, dat jy is rein, dat jy sonder oortreding is, dat, dat, dat jy geen skuld het nie. Dan het jy gesê dat God hou my vir a vijand van hom en dan vraag Elio, hy sê, so hy, hy maak nie aantuigings, en hy sê, ek het die gestaan, en ek het die gehoor, dat hy die dinge sê, hy sê, waarom het hy tegen hom getoes? Hy vraag vir Job, waarom het, het, het, het, het jy met God getoes? Dit maak nie sin om met God te toes nie. En Elio sê vir Job, God spreek op twee maniere met die mens, dier drome, of, uh, tot die oor van die mens. En dan verwees hy ook na een derde manier wat God met die mens spreek. Sê God spreek ook dier krankheid, en, maar ook met eerlijke gevolge. So hy sê dier krankheid praat God met ons, maar daar is go goeie gevolge waaran navolg. En ek moet by sê, as, as jy weet hoe jy op eindig, is jy nie verkeerd nie. Jy is hier heel te mal rek. Hy praat vir my baie meer, hy het een baie meer sinvolle benadering as wat Job sy vriende gehad het, en hy het baie meer empathie, eindelijk maar sympathie, nog geen empathie nie, sympathie met Job. En, hy sê dat God praat met mense deur sykte, maar, hy bring geneesing ook. So ons sien een baie beter benadering as wat die drie vriende gedoen het. En nou is die interessante, is dat die drie vriende was allemaal ouder as die jongman. En hulle benadering was een meer, vreesloose benadering sonder respect, en hier kom hier jong jongman, en hy benader Job anderste, en ek, ons gaan nou uitvind volgende week maandag hoe Job dit gaan aanvaar, wat jullie vir hom gaan sê, uh, kom ons bid saam, vader, baie baie dankie vir die boodskap vanavond, en ek denk, iets wat ons vanavond geleer het, is dat, en het ons het ook gestraan daarna gekyk, is dat wijsheid, goddelike wijsheid, is nie altyd gekoppel aan die jare van die persoon nie, maar gekoppel aan die persoons gehoorzaamheid en hulle verhouding en die geestelike volwassenheid van hulle verhouding met jy. Want in hierdie gedeelte lees ons, dat jy die hoe die selve verhouding met jy gehad, as wat jy op met jy het. En ons sê vir jy, dankie dat jy vir ons hierdie geleer het vanavond, en hoe om iemand te benader, en die maniere ons hulle benader, hoe dit een verskil kan maak, ons kan die selve ding, maar op verskillende maniere vir mense sê, en die persoon wat hy die beste benader, Um, gaan die beste uh, reaksie krij En dankie dat jy dit vir ons leer En ons bid vanavond ook Vader het die samen Elkeens sal gaan dier die aand Hulle sal behoed en beskerm Dat hulle geseende nageris sal he En ons bid vanavond in Jesus naam Goeiemorgen, groet julle allemaal In die wonderlijke naam van Jesus Over die geseende fantastische lekker Vrijdagochtend Nou ek het die voorrecht om my My awesome vrou hier samen met my te he En uhm Ek is raarig hier hoor. Ja, sy so is raarig hier, ja, ek Morgen sê dit so. nie nie, ja. Um, en ja, ek is baie lief al. Um, weet, ek, ek, ek praat met Sonia, en, en, en daar sê die hart sê hierdie binnen my. Um, baie mans is verkeerd geleer, hoe hulle, hulle vrouwens moet aan teer. Hulle, hulle verstaan nie. Um, as jy, as jy, dier die jare vir enige man gaan vraag het, wat sê die woord Uh, van een vrou en een man, dan sê hulle die vrou moet my onderdanig wees dat is het, dit is wat hulle ken en en dis so hulle hulle helsel draad, dis so hulle dinge doen en het julle geweet dat die vers 5 van vers 23 begin met dit, ja maar dit is 2-3 verse en, en dan kom daar een hele gedeelte vir die man wat begin met die woorde, my vrou dat ek met my vrou lief hees, soos wat Jesus die kerk lief heet. En denk nie daar oor, dis in ek net slewewe. Hoekom het hulle nie meer vir, vir amal in die kerk geleer, en f, hoekom het meer paas nie vir hulle kinders dit geleer, dat ek moet jou ma lief hees, soos wat Jesus die kerk lief heet. Met ander woorde, dat ek moet jou ma lief hees, soos wat Jesus my lief heet. Hmm. Ons is die kerk. Is die waarde. En, as jy kyk, dat, Daie een gedeelte wat het Godse woord het gevat is, sonder die ander gedeeltes, maak eindelijk betuie huise, dat jou vrou in sekere baie opzichte, um, geiselaar is. Sy, sy het nie een kese nie, sy moet maar haar mond hou, want sy het nere sien om te gaan nie. Julle sal nie geloo hoeveel, hoeveel dames kontak ons op een wekelikse basis, en hulle mans voete rond, En, die vrouwens kan so kwaad rak en hels is wat hulle wil. Um, hulle, hulle mans draal hy financieel. Hulle het narens in om te gaan nie. So die vrou kan niks vir hy mans sê nie. En as hy mens nie verstaan die soltais en die nonsens wat daarmee gepaard gaan. Maar hy mans is geleer. Ek betaal en jy sal so vir my luister en sê nie, like wat ek doe nie. Vat jou goed en waai. Dis hard, sien, maar. En, en dis die hartse saam, en, en as jy met hulle praat, sal hulle vir jou sê, man, weet jy, dit is my huis en my reels, en sy moet my onderdanig wees, sê die woord nie so nie, en dan wil ek hulle vraag, maar jy moet die woord verder lees, as nie die eerste drie verse, hmm. van hy gedeelte, eindelijk nie die eerste drie verse, nie, vanaf vers 23, jy lees nie 23, 24 en dalk 25, maar jy het jy verder gelees, Het jy geseen dat jy met jou vrou lief is, soos wat Jesus die kaart lief het, en dan sal jy op hulle gezichte sien, hulle het nie a cooking clue waarvan jy praat nie, want niemand het ooit vir hulle geleer nie, nog nooit nie. Niemand het ooit vir hulle gesê dat jy met jou vrou lief het, soos wat Jesus die kaart lief het nie, want wanneer jy, en nou het elke kind nie een voorbeeld, of meestal kinders, en sy elke kinders nie een voorbeeld van een papa wat sy vrou lief het, soos wat Jesus die kerk lief het nie, en hy het nie verwijsingsraamwerk, en nou doen hy dit nie en nou is al generatie na generatie van een vrou wat basis besitting is, en jammer dat ek hierdie sê wat sy met jou huis kon maak en sy met jou kinders groot maak en, en dan wil jy stik uit die bybel gebruik, sê mag jou nie weier as jy gemeenskap wil heen nie ja. en ek verwijs nou hierdie goed, want het is vir my so sê En het is real, en okay. real. Ons, ons werk elke yeah. dag daarmee. En weet jy wat is dit vandag? Is dat, ek hoop die mans wat sikke dinge doen, luister na die boodskap vandag en besef net, jy was verkeerd geleer. Maar hoor jy so, jy kan van van vandag af dinge anders doen. Jy kan van vandag af een nieuwe man word en... En die Heere vraag om jou te Jou vergewe vir die dinge wat Jy nie gewet het nie en dat jy verkeers dinge Benader het en van vandag of die man Wordt wie die Heere weet Jy kan wees En Godse woord is een ruglijn gebruik Vergewe Jou vrou vir dinge wat sy aan jou gedoen het En, en dan Vra jy die selve vir Haar, vergewe my vir die dinge Wat ek aan jou gedoen het en Kom dit die reset button en ons begin oor en ek gaan jou nou lief het soos wat Jesus my lief het. Mm. En hoe awesome sal dit nie wees nie as daar hiwelike vandag restauratie krijg al is die oom 70, 50, 30. Maak um, nie saak wat die ouderdom van die man is nie. Maar daar is vir ons een duidelijke richtlijn in Godse woord dat jy met jou vrou liefe, het soos wat Jesus, ons koning, ons lief het. En that changes everything. En as jy vandag vir my gaan sê, Jo, maar my vrou, die die foute, en die foute, en die foute, en die die en die die in haar leven, dan wil ek vir jou vrou, um, uh, Koning Jesus was bereid om vir ons te sterf by die kruis van Golgotha, mm. so dat ons foute, ons nie meer, verdoem nie. Neem dit in acht, wanneer jy probeer jou vrou's foute uitwees, en besef net, dat sy is voorwaar, Jou geskenk van God. Jou vrou is nie jou, jou geiselaar, um, die persoon wat by jou werk, en nie die kinders moet kos geen nie, en sy moet al plek geen nie. Sy is, sy is jou beste vriend. En, hee lief, gee haar drukkie, waardeer haar, en wees haar, van vandag af, hoe jy haar waardeer want jy weet nie wanneer die Heere een van jylle toe kom al met. Dan kom jy spuit en jylle ruit te laat. So druk jou trots in jou zak, ga na Godse woord toe, en kyk na die regline, en as jy vir my sê, pas ek weet nie, werk jy nie. Ga na die app toe en kry, gaan kyk oor die, oor die gaan kyk die selgroep oor die hevelik. en jy sal daar so sien die regline, van wat God van jou verwacht. En jylle gaan vir my sê, maar wat van die vrou? In die gedeelte pra, word al drie sinne gepraat met die vrou, drie verse, en die rest van die gedeelte word met die man gepraat, weet jy hoe kom, as die man doen wat hy moet doen, gaan hy vrou vir jou lief hee, ja. want sy gaan daar wees vir jou, en sy is kunnen, just love you, ja, um, yeah. gesêne avond verder jylle, gesêne dag verder vir jylle, uh, bye bye. Goedemorgen lieve luisteraar, en baie welkom bij vanochtendse oordenking. In 2 Timotheus 3 vanaf vers 16 lees ons die volgende bekende woorde wat Paulus door die jonge Timotheus rug. Hy sê vir hom, die jylle skrif is dier God geinspireer en het groot waarde om in waarheid te onderrug, dwaling te bestrui, verkeerd die rechte stel en een rechte levensweise te kweek, so die man wat in diens van God staan voorkome voorbereid en toegeris sal wees vir elke goeie werk. Net tot so ver. Nou liewe luisteraar, Daar is een bekende Engelse uitdrukking wat meld, If all else fails, read the manual. Ons allemaal het al iets gekoop wat aan mekaar gesit moet word en wanneer ons die box of die pakkie oopmaak, dan is daar normaalweg een handleiding of een stel instrukties wat saam met hierdie nieuwe product kom. Een handleiding of een stel instrukties wat vir ons precies wees hoe hierdie toestel vir die apparaat aan mekaar gesit moet word. Maar soos ons ook maar ons self goed ken, is ons baiemaal geneig om hierdie apparaat of hierdie toestel te probeer aan mekaar sit en te kry dat hy werk sonder om die handleiding of die instructies te raadpleeg. En na hier is een gesikkel wat dinge nie wil werk nie of die ding nie wil aangaan of recht wil, wil functioneer nie, dan sal ons baiemaal as een laaste optie die handleiding raadpleeg vir advies. En ongelukkig moet ons ook eerlik wees met ons dit is ook baie keer hoe ons dier die lewe gaan. Ons dink dat ons die genoegsame kennis en verstand het om op ons eie dier die lewe te gaan, sonder om enige instrukties of handleiding te volg. Paulus skryf in die gedeelte vir die jonge Timotheus aan die begin van sy bediening, dat hy nie hierdie fout moet maak nie, maar dat hy altyd die bybel as rugsnoer moet raadpleeg dat hy die, die, die handleiding van die lewe en die handleiding van ons geloof altyd by die rand moet hou en altyd eerste moet raadpleeg om die nodige leiding te kry vir die pad en sy bediening voor en toe. en dit is dan ook my gebed vir elkeen van u wat inskakel en vir oog en na die boodskap luister mag jy dageliks jou dag begin dier die handleiding van die heren te nader moet nie probeer om dier die lewe te gaan en slechts op jou eie kennis en jou eie verstand sta te maak, en so ook jou projekte aan te pak nie. Raadpleeg altyd die handleiding van die Heere, so jy van die begin af die rechte en geestelik gezonde stappe kan volg, in alles wat jy aanpak en uitleef. Heere, sien ons een brief hierdie nieuwe dag, sien ook my geliefdes, sien al my doen en late, ek bid het in u naam. By my heer terwyl die skadu staan Laat dan seël my donker pad Na die ochend stilte tyd soos ons aangebied Heer Adovrie Erik Cornierissen Van die NGE gemeente Bethlehem Noord Ons nou hier om elke ochend om 8 uur By ons aan te sluit vir ons dagelikse stilte tyd Bootskap op dag word u toegeweens Goed vanmorgen om 8 uur Tot ziens Doot ek hier